Tak nemusíme čekat, pustíme se do přednášky a dnes začínáme s novým tématem a to jsou Arupa, hmm? Arupa džány. To znamená, když to přeložíme do češtiny prohloubení mysli v bezforemné objekty nebo bezforemnost. Teď, jestli jelikož vím, že mnozí z vás studovali tervádový buddhismus, no budete jistě překvapeni, že přístup stejně tak jako u Brahmavihár, přístup zde k prohloubením v neforemno je též rozdílný. A to je právě krása a kreativita, neboť v kreativitě je krása buddhismu. Ačkoliv koreny jsou stejné a to nejlépe vidíme v raných Zdrojích Mahajány. Celá Mahajana filozofie, včetně tantry, je postavena na filozofii transcendentální moudrosti. Bez ní žádná Mahajana není. No a podle cesty Bodhisattvu, bez ní není vůbec žádný buddhismus. Nep též žáci dosahují na základě transcendentální moudrosti. Čili bez transcendentální moudrosti neexistuje body. Ale přístup k transcendentální moudrosti je jiný v rozdílných tradicích. Teď, co je zajímavé na tomto textu, jestliže znáte trošku základní písmo buddhismu, vlastně meditace se rozvíjí stejně, v podstatě na stejných základech, jako je popsaná ve Visuddhi a v písmu Tervády. Čili měli jsme na začátku meditaci na nečisté na aby jsme zmenšili chtíč který je příčinou vlastně víoze vůbec nejen v buddhismu je příčinou našich eh, poskrnění vědomí Příčina poskornění vědomí je chtíč. My máme chtíč a právě proto chtíč sebou nese vlastně všechny ostatní nečistoty. To je důležité pochopit. Samozřejmě ve světském životě bez chtíče nemůžeme žít Nedá se to. Právě proto základní teorie e, Tévády je, že jestliže se chceme státi arahatem, musíme opustit samsáru. Musíme opustit světskou existenci. No a pak e, vlastně jsme e, chráněni před světem. No A v indické společnosti samozřejmě, jestli čtete Manu smrty, indický zákon, dobrý král je ten král, který chrání brahmany a askety. To je povinnost krále. Jestliže je nechrání, no, tak má lid právo ho odstranit. Jako nedobrého vládce. To je původní indický zákonodárství. Ovšem buddhismus se mění, společnost se mění, všechno se mění. No a buddhismus je právě filozofie popsání tohoto procesu, proniknutí tohoto procesu změny. Jedině na základě poznání proniknutí změny, my můžeme získat autentické body. To je buddhismus. No a získáme autentické body tím, že poznáme čisté vědomí. Jestliže poznáme čisté vědomí, poznáme, že vlastně smysl cesty je právě čisté vědomí. Právě proto eh, ty praxe džány jsou tak důležité. Protože praxe džány jsou praxe čistého vědomí, které se dále čistí v různých stupních poznání jemných objektů. Proto eh, po. Popsání meditace na nečisté přichází popsání e, překážek k diáně, k bezprostřední zkušenosti čistého vědomí. V diáně není utrpení, jelikož vědomí je čisté. Tělo může trpět, i v diáně, ale mysl netrpí. No a mysl se stává čím dál, tím jemnější, no až se vlastně dostaneme na konec mysli. Konec mysli je konec uchopení objektu. nebo bez uchopení objektu nemůžeme konceptalizovat. My konceptualizujeme a jelikož konceptualizujeme, proto též cítíme na základě objektu. To je důležité pochopit, aby jsme pochopili důležitost praxe, džán neboli prohloubení v bezforemné objekty. No a měli jsme popsání čtyr djan, jak se k ním dostaneme a též specifika severního buddhismu je, že vlastně i v praxi žáků se eh, snažíme v praxi sjednotit praxi šamaty a praxi vypašany. To je specifika severního buddhismu. Jižní buddhismus má tendenci tyto praxe oddělovat. Koncentrace není eh, osvobození, není vypašana, no a vypašana nepotřebuje nutně hluboké prohloubení. Stačí prohloubení v, v to, čemu se říká Diana nantara, nebo ágámia, to znamená přístupový terváda tomu říká, Přístupová koncentrace. Přístupová koncentrace stačí na poznání čisté mysli a na její použití k rozpoznání reality tak, jak je. Teď po žánách přichází. Jednání o začíná, jak jsme se zmínili, asubha meditací na nečisté, no a pak meditace na čisté. Vědomí, to není náhodou, a toto obzvláště je zdůrazňováno v severním buddhismu, vědomí má schopnost, kterou by mělo využít. Obrácení nečistého v čisté a byla dána též technika, jak v jižním buddhismu existuje stejný princip, ale na základě kasín. Na základě kasín můžeme obrátit takzvané nečisté, včisté, no, tím, že místo červeného kotouče si vezmeme krev jako objekt, místo žluté barvy si vezmeme moč jako objekt, hm? místo bílé barvy si vezmeme kosti jako objekt. No a barva v, v kasínové meditaci je čistá barva. Proto kasinová meditace se používá též na třetí osvobození, to je osvobození v čistotě. Po osvobození v čistotě právě přichází naše téma Čtyři osvobození na základě neforemných objektů. No a první objekt. První neforemný objekt, který je základ praxe všech dalších neforemných objektů, je meditace na prostor. V buddhistické tradici a tež tady v našem vysvětlení existují dvě, dva druhy meditace na prostor. Za prvé meditace na omezený prostor, což je též kasína. Jestliže chceme praktikovat, to je stará buddhistická tradice, která se praktikuje dodnes. Jestliže chceme dosáhnout nadpřirozených schopností a podle tradice Budha pod stromem, Probuzení právě praktikoval nadpřirozené schopnosti, aby získal to, co získal. Právě proto po praxi e, neforemných objektů přichází vysvětlení, jak praktikovat e, nadpřirozené schopnosti, aby já. Buddha pod, podle e, tradice, kterou máme v Agamách, v, v základním písmu buddhismu, pod, právě pod stromem probuzení praktikoval nejprve Pube Nivasa, to znamená viděl nesčetné své minulé životy a jak na základě karmy, se pak zrozoval. To je námět džáták, které tež byly přeloženy do češtiny částečně. No a dále diviá čakšu. Diviá čakšu znamená nebeský zrak. Jestliže získáme nebeský zrak, můžeme vidět, jak my bytosti na základě karmy se znovu zrozujeme. Čili znovu zrození je objektem abinja. Není objektem normální mysl, ani v džáně nemůže poznat znovu zrození. Znovu zrození, což je nezbytná část buddhismu. Znovu zrození Můžeme přímo poznat právě na základě aby. Na základě na nadpřirozených, bytosti, nadpřirozených ne nebytosti, ale schopností. No a teď půjdeme přímo k textu a co je na tomto textu obzvláště zajímavé na vysvětlení čtyř a růb, je, že kumarádžíva, a to je tradice, která, jak už jsem se zmínil, existuje v kašmírské joze. Kašmír, jak jsem se zmínil úplně na začátku, a tento spis vlastně Kumaradživa byl v Kašmírské škole jógy, buddhistické jogy vyškolen. A když přišel do Číny, vlastně učil podobným způsobem, co se naučil. No a v severním buddhismu, jak už jsem se zmínil, je tendence sloučit praxi šamata a praxi vypašan. A to vidíme zde krásným způsobem. Stejné jsme viděli v vysvětlení Brahmavihár. No a zde ten, tato tendence sloučit koncentraci s, s inside, s vypašanou je ještě zretelnější. Teď důsledek hluboké praxe džán jsou právě brahmaviháry, které pak na základě hlubšího pochopení můžeme použít k probuzení. O tom jsme se zmínili. Dle tradice žáků brahmaviháry nemůžeme použít k dosažení body, protože objektem jsou pouze bytosti. A bytosti jsou, ex, jsou existence v rámci pravdy konvenční. Z hlediska pravdy nejvyšší žádné bytosti nejsou. Teď důraz Mahajány je, důraz praxe bodhisattva je, že nejen z hlediska pravdy nejvyšší neexistují žádné bytosti, ale z hlediska pravdy nejvyšší neexistují žádné fenomény. žádné darmy. no a to je toto tvrzení je základ praxe Transcendentální moudrosti. A z hlediska praxe Bodhisattva, základ transcendentální moudrosti v buddhismu vůbec. Žák, aby se stal skutečným žákem, potřebuje transcendentální moudrost. Pratéka Buddha, Buddha pro sebe, aby se stal Budou pro sebe, potřebuje transcendentální moudrost. Nemluvě o plně probuzeném budhovy, jehož celá praxe je vlastně praxe bodičity. A bodičita je nic jiného než praxe transcendentální moudrosti, která spočívá v tom, že nic, co můžeme myslí dosáhnout, V podstatě nedosahujeme. Dosahujeme pouze v pravdě konvenční, ale nemůžeme přímo dosáhnout. Protože teď přicházíme k našemu tému, protože vlastně to, čemu se říká růpa, neboli to, čemu se říká foremnost, to, čemu se říká tělesnost, to, čemu se říká svět. Svět z hlediska linguistického i není nic jiného než rupa. V sanskritu svět se říká nebo v páli od korene luďaty. Luďaty znamená být v procesu rozptýlení, zničení. Rupa, foremnost, rupaty i ty rupam, to, co je v procesu ničení, to je foremnost. I v tervádovém buddhismu, jestliže důsledně studujeme darmu je vysvětleno, že veškeré formy, foremnosti, jatá, jatá, tatá, tatá, tam, kde vyvstanou, právě tam tež odchází. Právě tam tež se rozstilují. V Samuel Nikája je. Rádha suta, která je citovaná i v našem vysvětlení meditaci na prostor, kde Buddha učí Rádhu, aby vydhubejte, jak se překládá vydhubejte, aby rozptýlil, roz, rozptýlil, rozprostřel Zaklepal, hm? důpaty, dá se říci doslova, zaklepal nebo proměnil v prach veškerou tělesnost, aby zmizela, aby nezbylo nic. Teď existuje suta v Samiota Nikája. Krásná suta hned na začátku v Devata Samuta, která vysvětluje, jak jistý, jistá devata se snažila, neboť má velké nadpřirozené síly, se snažila dostat na konec světa. Jelikož má neskutečnou rychlost, tak letěla já nevím kam. No a žádný konec najít nemohla. No a tak přišla k Budhovi a ptala se, jestli je možné dosáhnout konce světa. No a Budha povídá, že chozením, lítáním se nikdo nikdy na konec světa nedostane. Ale já pravím, že aniž by se bytost dostala na konec světa, nemůže se dostat na konec strasti. Na konec strasti se můžeme jedině dostat tím, že se dostaneme na konec světa. A co je svět? A co je bytost? A co je foremno? No, to je to, co, se, co je stále v procesu rozbíjení. Co eh, toto rozbíjení, když ho studujeme na základě logiky, vlastně Mahajána, jak i Ogačára, tak i Madhyamika, specifika Mahajány je, že vlastně vypašana je též na základě epistemologie, na základě eh, teorie poznání. Teorie poznání a naše zkušenost nemůžou být v protikladu. Jestliže jsou v protikladu, no tak naše poznání není poznání, které může realitu jasně objasnit. No a jak se meditující dostane do kontemplace bezforemného objektu. Metoda je vlastně podobná ve Visudimaga, jak je vysvětleno zde, tak jak je vysvětleno zde. Ve podle Visudimaga, když čtete vysvětlení praxe deseti kasín, kasín štyr barev, kasín štyr elementů, Kasín, kasínu světla a kasínu omezeného prostoru. V kasíně omezeného prostoru najdete vysvětlení, že omezený prostor se nedá použít k praxi nekonečného prostoru. Ovšem, není vysvětleno, že to se týče začátečníků. Jestliže nejsme začátečníci, no je to možné. Vysvětlení, jak člověk přijde, meditující jogín přijde k kontemplaci nekonečného prostoru, podle vysudy magie, je, že používá kasínu země, kasína země je nejvhodnější. Proč? Nevím, jestli někdo z vás praktikoval kasínu země. Když praktikujeme kasínu země, vlastně stvrdneme. Pokud máme senzitivní tělo a senzitivní vědomí. Je spojená s pocitem tvrdosti. Neboť Země, kterou bereme jako objekt, ta musí mít jistou barvu, ne každá země se hodí, ale tu zemi, kterou používáme, ta, když zanechá mentální obraz, na který se můžeme koncentrovat, no, tak máme pocit tvrdosti. No a teď... Proč je praxe kasín tak důležitá? Protože jestliže praktikujeme kasíny, můžeme vzít malý objekt a koncentrací ho zvětšit do nekonečna. Můžeme vzít nekonečný objekt a zase ho zmenšit do velikosti špičky jehly. Naše mysl má tuto schopnost. V tantrickém buddhismu tato schopnost je dále vyvíjena do různých detailů a je to velice důležitá schopnost pro pochopení, jak naše mysl pracuje. Naše mysl může libovolný objekt, jestliže se stane objekt mentální koncentrace a jestliže je to příhodný objekt nekonečně zvětšit a nekonečně zmenšit. My normálně tuto schopnost nepoužíváme, ale tato schopnost je v nás. No a teď, jestliže kasínu země roztáhneme, no co zbyde? zbyde velký nekonečný prostor, ve kterém jsou díry. Předtím, než to uděláme, se zaměříme na kontemplaci, kterou vlastně naše vysvětlení meditace na nekonečný prostor začíná. První se musí meditující, který má čtvrtou džánu, jestliže nemá čtvrtou džánu, no, tak to nemůže dělat. Protože struktura vědomí džány do neforemných objektů je stejná jako struktura vědomí ve čtvrté džáně. Je to též spojené s, s ani příjemným ani nepříjemným pocitem a s, s čistým a s čistou dělou pozorností. A s odpoutání. Proto, jak už jsem se zmínila, a vysvětlili, proto tento stav se v, v tradice jogy nazývá, čtvrté džány se nazývá stav podobný nirváni. Nirvána Sádri Jelikož v nirváně tež máme čistou, uvědomělou pozornost a mysl neklesá a není rozptýlena v, v neutrálním pocitu. Nemluvě o příjemných a nepříjemných pocitech. V těch samozřejmě mysl tež není rozptýlena. Proto body, ten, kdo má body, neopouští samády. A samády znamená rovnoměrnost vědomí. To neznamená, že Arahat nebo Buddha nezdílí příjemné pocity, nezdílí nepříjemné pocity. Zdílí je ale s odstupem a s čistou, uvědomělou pozorností. To je, co napojuje praxi džány s body. Ta čistá, uvědomělá pozornost, kterou vlastně meditující dosahuje, jak jsme vysvětlili, teprve ve čtvrté děáně. V, v arupa objektech samozřejmě Tež existuje stejná, stejný stav, jenomže koncentrace je hlubší, protože meditující odstraní tři překážky. To je tež vysvětleno v našem textu. Odstraní překážku nánata, což znamená e, rozdílnosti. Odstraní překážku Pratiga, což znamená eh, rezistence odporu, protože když není forma, není žádný odpor. Co to ještě odstraní? Už jsem zapomněl. Podíváme se, co líká. Prostě tři věci odstraní. Aha, no samozřejmě. Odstraní růpa, odstraní formu. <laughs> to, je, to je první. Jo? Odstraní formu, tím odstraní též rozdílnost. A forma, má je forma, protože má místo v prostoru. A místo v prostoru, místo dotyku, v omezeného dotyku v prostoru, je místo odporu. Jestliže objekt je nekonečný, no tak žádný odpor není. No a tím pádem. Koncentrace se stane ještě hlubší. No a e, náš spis začíná tím, že vysvětluje, co dělá zkušenost tělesnosti co jí dělá spojenou se strastí. Stejně tak, jako aby jsme se dostali do vyšší džány, museli jsme meditovat na to, co dělá zkušenost Vitarka Vičára e, omezující koncentraci, co dělá zkušenost radosti omezující koncentraci, co dělá zkušenost radosti e, Štěstí, omezující koncentraci. No a teď, co dělá zkušenost forem, foremného samotného, e, jakožto faktor omezující naší schopnost koncentrace? No a to můžeme dělat jedně ve čtvrté Diáně. To je předpoklad. Samozřejmě v v rámci transcendentální moudrosti všichni ti, kteří praktikují praxi bodysatry, meditují na to, že veškeré fenomény jsou ve, sami od sebe ve stavu izolace. Žádný fenomén se nemůže dotýkat druhého fenoménu, protože všechny fenomény jsou. Neexistují sami o sobě. To, co neexistuje samo o sobě, se nemůže něčeho dotýkat, co tež neexistuje samo o sobě. Právě proto, z hlediska Mahajany, jak Arya Deva říká, když můžeme osnovovat jedinou, jediný fenomén, Budeme schopni osnovovat nebo založit všechny fenomény. Ale jelikož nejsme, nebudeme nikdy schopni založit jako existující sám o sobě jediný fenomén, proto všechny fenomény nemůžeme myslí pochytit to, co nemůžeme myslí pochytit, existuje samo o sobě. Existovat samo o sobě znamená neexistovat ve skutečnosti. Čili v našem spisu pochopení růpa Pochopení tělesnosti je brána k pochopení transcendentální moudrosti. A transcendentální moudrost je základ praxe vypasení. Protože bez transcendentální moudrosti nebude body. Žák dojde normálně k transcendentální moudrosti, rozbitím skutečnosti na existující části. Ovšem i v, ve spisech žáků najdeme například v Samyuta Nikája, najdeme vysvětlení, že čtyři elementy, které tvoří základ pro naše poznání foremnosti jsou jako čtyři hadi. Objekty, jsou šest vnějších objektů, jsou jako šest vrahů, před kterými se uchýlí vystrašená bytost do vnitřku. Vnitřek je jako prázdná vesnice. No a co zbyde? No zbyde prázdnota. No a když odstraníme foremnost, no co zbyde? No zbyde tež prázdnota. Protože náš pojem je pojem foremnosti. No a když pojem foremnosti rozbijeme, to, co foremnost chápe, bude rozbito též. Buddha v Agama je, je jedna suta, a sutá suta která Budha vysvětluje, že vypasanu nemůžeme začít meditací na neforemné. Protože to neforemné vědomí, my, bytosti, my jsme brali jako já od času bez začátku. Ale proces zkázy, jakožto proces foremnosti, je každý schopen přijmout, protože víme, že nejsme to, co jsme byli a jistě tež nebudeme to, co jsme. Právě proto musíme podle tohoto principu začít meditaci Rozbíjením foremnosti. Na základě rozbíjení foremnosti pochopíme naše vědomí tak, jak je, jako něco neuchopitelného. Ovšem, zde též. Je známý Koan v Zenu od Mácu. Já jsem kdysi dlouho pobýval v jeho kláštere v Tiangsí. Žák Mácu byl znám, že tvrdil jako mnoho Zenových mistrů, že mysl je Budha. No a žák se ho ptá, mysl je Buda, proč? No, aby děťátko přestalo plakat. A, má... <laughs> a Žák se ptá dále, a když přestane plakat, ani mysl, ani Buda. <laughs> To je transcendentální moudrost. To, co my chytáme, jsou vlastně koncepty. Realitu my chytit nemůžeme. To je vysvětleno vlastně i v severním buddhismu, v Sautrantika, filozofii, vlastně eh, my Poznáváme dotykem, bez dotyku žádné poznání neexistuje. Ale tento dotyk není moment poznání. Poznání přichází teprve, když objekt dotyku je analyzován, reflektován ve vědomí. No a je to vlastně jenom mentální vědomí, které chytá objekty. A mentální, objek, mentální vědomí už je přetvářeno našimi konstrukcem. Nevidí, nechápe objekt bezprostředně chápého, na základě vikalpa. Podle Abhidharma Koša máme tři druhy vikalpa. Svabháva vikalpa, konstrukci mentálního vědomí na základě pojmu vlastní existence. Máme vikalpa na základě Abirupana, abirupana znamená vlastně to samé, co anumána, dedukce. No a máme vikalpa na základě smarana, což znamená vlastně vzpomínání. Čili to, co my poznáme, myslí, no to jsou tyto konstrukce, Samotný objekt my vlastně nepoznáme. V tež sice je teorie, že objekt existuje nezávisle na vědomí, je tam objektivně, no ale přitom též i terováda tvrdí, že ten stejný objekt zaniká, tam, kde vyvstává. Čili pohyb, my musíme dát mentální vědomí do, do placu, aby jsme poznali pohyb. No a vše, co poznáme, poznáváme v rámci pohybu. Ani v nejhlubší hloubce oceánu neexistuje jeden milimetr čtvereční bez pohybu. No a teď vraťme se k textu. Čili my se ve čtvrté diáně znechutíme foremností no a Žák se ptá, teď naše tělo není nic jiného, než právě foremnost. Tělo je foremnost. Tak jak ho můžeme opustit? Dítmi bez těla nemůžeme žít. Odpověď veškerá poskvrnění vědomí existuje na základe foremnosti. A foremnost je právě to, co meditujícího uvazuje. My jsme uvázáni na foremnost, na naši mentální vykalpa, mentální konstrukci, foremnosti, na které ulpíváme jako na realitě. A kumarážíva pokračuje zničení, doslova zničení. Hm? zničení poskrnění vědomí, se též nazývá opuštění foremného. A běžná praxe, která spočívá, v kontemplaci tělesného a spojeného s kontemplací prostoru je ta praxe, která vede k svobodě od foremnosti. Teď Není náhodou, že vysvětlení této praxe následuje po vysvětlení praxe, jak z nečistého vyrobit čisté a jak zase z čistého vyrobit nečisté. To je mentální tělocvik. Právě tímto mentálním tělocvikem jogín poznává neskutečnost jeho vykalpas, neskutečnost jeho mentálních konstrukcí. No. A tím eh, touto meditací, tedy meditující opouští, zde spojuje krásně kumaradží a šamatu z vypasanou, opouští eh, pět agregátů na základě opouštění foremnosti. Ti z nás, kteří studovali učení bodhisattvu, obzvláště jogačáru, ví, že vlastně meditace na prostor je v této tradici, na prostor a na zrcadlo, je v této tradici základ pro pochopení vědomí. Vlastně vědomí, Není prostor, není zrcadlo, ale pracuje na, na principu prostoru a zrcadla. Proč? Protože do prázdného prostoru se vejde vše. Stejně tak do prázdného prostoru se vejde jakákoliv forma, jakýkoliv koncept, jakýkoliv pocit, jakákoliv vůle no a jakékoliv rozlišující vědomí, které vzniká na základě těchto faktorů. Bez těchto faktorů žádné rozlišení nemůže existovat. No a jestliže Chápeme rozlišování v rámci prostoru, chápeme vlastní, čemu buddhismus yogačára buddhismus říká, vlastní přirozenost vědomí. Vlastní poznáním vlastní přirozenosti vědomí my vlastně poznáváme všechno. podle učení transcendentální moudrosti, poznáním přirozenosti vědomí, poznáme všechny fenomény. Čili poznání prostoru můžeme spojit s kontemplací všech fenoménů, počínaje jakožto vyjevení v prostoru. No a prostor je prostor, protože ho nemůžeme chytit. Omezený prostor nemůžeme chytit. V, v našem pojednání právě co kumará dělá, je, že z omezeného prostoru roztáhne objekt ve čtvrté diáně do neomezeného prostoru. Na základě omezeného prostoru pochopíme neomezený prostor. Co je omezený prostor? No to je ten prostor, který vidíme v dutině stromu, který vidíme kdekoliv, kde není kde končí hranice foremnosti. Tam, kde končí hranice foremnosti, tam začíná prostor. Právě prostor je jako jakožto hranice foremnosti. No a prostor sám o sobě, ale hranici nemá. A foremnost hranici má a Vnímání, pocity, vůle a rozlišující vědomí je právě na základě této hranice foremnosti. Jestliže tato hranice zmizí, můžeme kontemplovat z hlediska transcendentální moudrosti můžeme kontemplovat na skutečnost, jako to, co je. A nábyhlápia to, to je slovo, které se opakuje asi Xkrát, v písmu transcendentální moudrosti. To je to, co nemůžeme slovy vyslovit. Sandy Nirmočena sutra, kterou jsem přeložil. V šesté kapitole začíná tím, že praxe vypasané Bodysatvy začíná pochopením právě této vlastnosti nevysvětlitelnosti. Nevysvětlitelnosti obsahu naší zkušenosti. My tento obsah chceme vysvětlit, ale. Teď, kdo to vysvětluje, to jsou ty mentální konstrukce. Jestliže jsme si toho vědomí, no, konstruujeme jinak. Konstruujeme v rámci bdělé pozornosti. A jedině bdělá pozornost může být obsahem probuzení. Vdělá pozornost je to, co uvádí vědomí do stavu rovnováhy. A ve stavu rovnováhy vědomí je přirozeně koncentrované, bez úsilí. A bez úsilnost je stav reality tak, jak je. Poznáním bez úsilnosti, my poznáváme vlastně realitu tak, jak je. No a poznání prostoru je krok, který toto umožňuje. No a teď, jak už jsem se zmínil, v. Tradici Mahajány, to je rozdíl od Terevády, vypašená je spojená úzce s epistemologií, s teorií poznání. Skutečnost jogínu nemůže být v protikladu s teorií poznání, s filozofií poznání. Teď v tradici Abidharmy základ poznání foremnosti je její rozdělení na atomy nebo molekuly na částice. Forma je forma, protože se dá rozdělovat. A dá se rozdělovat, protože má prostornost. To, co má prostornost, to se dá rozdělovat. To, co prostornost nemá, jak budeme rozdělovat? No a teď jak v teorii Vajbhášíka, Sarvásti vlády, atom je něco, co se nedá rozdělit. V teorii Sautrantika atom se dá rozdělit, ale ve formě aglomerace. V terovádě tato otázka částečně zůstává nezodpovědná. Jestli to, co rozdělujeme jako kalápy, je jedna kalápa nebo mnohé kalápy, to je velká otázka. Ale z hlediska epistemologie, z hlediska teorie poznání, jak Vasubandu krásně vysvětluje v 20 verších pouhého vědomí a Dignága vlastně obzvláště v tibetské tradici studují Dignágu a Dharmakirti jakožto základ buddhistického učení. Podle Dignágy álambaná, Pratikša analýza objektů vlastně nemůžeme obhájit existenci formy, ať už na základě atomů, které jsou nerozdělitelné nebo rozdělitelné v jakékoliv formě, nemůžeme epistemologicky obhájit existenci formy. Protože to, co o formě víme, víme na základě mentálních konstrukcí. Ne, nevíme na základě bezprostředního dotyku. Tak. Stejný systém, který najdeme v analýze bytosti, proč bytosti existují pouze v konvenční realitě. Protože můžeme rozebrat stejně jako auto, když ho rozebereme na části, nebude žádné auto. No a když části auta zase rozdělujeme na části, no tak i ty části zmizí. No a stejným, ve stejném, stejným způsobem můžeme popřít skutečnou existenci všech bytostí a všech forem na základě tohoto rozboru. Jestliže je rozebereme, zbyde pouze a jen prázdnota. Naše moderní věda pochází, dochází k vlastně ke stejným, stejnému poznání, co buddhisté diskutovali před skoro tři tisíci lety a jogíni, ale s námi, s naším dojmem, že... Forma je něco skutečného, co se dá chytit, no to naše presvědčení neotřes. Aby naše, to naše presvědčení otráslo, musíme mít bezprostřední zkušenost neforebnost. No a tuto bezprostřední zkušenost neforemnosti, můžeme krásně spojit s meditací na eh, veškeré fenomény v rámci poznání prostoru, v rámci poznání neforemnosti. No a text vysvětluje, jak na to Takže jak Sutra, Alankara a tak dále vysvětluje, jestliže budeme analyzovat atom do, až do prázdnoty, z této prázdnoty právě vychází limita mentální obraz foremnosti. Mentální obraz foremnosti pochází z prázdnoty. Je výsledkem prázdnoty. A bez prázdnoty nemůže mentální obraz a naše poznání objektu je poznání mentálního obrazu nemůže bezprostředně nastat. No a z hlediska epistemologie, jak atom bez prostorného rozdělení nemůže dávat smysl, protože jestliže forma, jestliže žbán je z atomu, no tak pak by džbán neměl žádný stín, protože to, co nemá formu, nemá žádný stín. No a jestliže je džbán se skládá z mnohých atomů, které se dá, dále rozdělit, no tak pak bychom to museli poznat, že existují atomy odděleně od džbánu, ale žádné a to odděleně od žbánu nikdy nepozná. Čili co poznáme jako atom, je tež z hlediska epistemologie, je též nic jiného než mentální obraz, který může vyvstat pouze a jen na základě prázdnoty. Jaký mentální obraz může vystat bez prázdnoty? No a teď otázka další. Vizuální smysl, což je oko, hm? Je, se skládá ze čtyř elementů. čtyři elementy jsou základ poznání foremnosti. Bez tohoto základu neexistují barvy, neexistují e, čichové věmy, e, neexistují zvuky, Neexistují chutě. Čtyři elementy jsou základem všeho, co vnímáme. No a čtyři elementy samozřejmě existují spolu. Jsou neoddělitelné. Podle i podle teravády i v jiných formách buddhismu. Vlastně my poznáváme foremnost na základě, čemu se říká usáda, intenzity a abhoga. To znamená, jak obrátíme smysl směrem k objektu a intenzity čtyř elementů. To znamená, že ty čtyři elementy jsou všude přítomné, kdekoliv foremnost existuje. V ledu je oheň a v ledu je oheň zastoupen stejnou měrou, pouze jeho intenzita je jiná. Čili rozdíly ve foremnosti jsou rozdíly v intenzitě, ne rozdíly ve čtyřech elementech. No a mysl tuto intenzitu může regulovat na základě právě toho, jak se. Abhoga je z korenek bruč, což znamená, jak se ohne k objektu. V buddhismu rozlišujeme růpa, což je to, co je v procesu ničení. A náma. Náma je to, co se k tomuto procesu sklání, čili ohýbá. Vědomí je to, co se ohýbá směrem k obě k procesu ničení. procesu rozpilování. No a jak my mysl ohnem tež může, a to je důležité, právě to pochopíme na základě kasín, jak budá nebo Ježíš mohli chodit po vodě Protože rozprostřeli kasínu země tím, že se soustředili na tvrdost. Což je podstata poznání země. To neznamená, že v měkosti žádná země není, ale je v jiném usáda, v jiné intenzitě. No a chodí. V kumbamela byli jogiňi i, i minulý rok, kteří spali na ohni. Jak mohli spát na ohni? Můžou rozprostřít. Zaprvé mají vidí oheň jakožto devata. Agni. No a rozprostří, rozprostří v mysli. Vodu, která je chrání. No a tak dále. Čili eh, tak, jak eh, predmět formy vnímáme, nezáleží jen na intenzitě v poměru jeho elementu, v poměru jeho tvrdosti, měkkosti, eh, plynutí, koheze, tepla, chladu, pohybu a, a podpírání. Hm? To jsou ty kvality foremného. No a jak je vnímáme, záleží na intenzitě poměru těchto kvalit, no a tež na to, jak se mysl k ním ohýba. Co znamená, co? Že bez mysli nemůže existovat zkušenost formy. Jak tvrzeno v té Právě mysl je to, co dává zkušenosti formu formy. No a teď už jsme přešli čas, tak dokončíme tuto část příští týden, a vrhneme se na neomezený, neomezené vědomí. Neomezené vědomí je vlastně na základě poznání neomezeného prostoru. Protože to, co vidí neomezený prostor, je neomezené vědomí. A jestliže objektem je neomezený prostor, no, když obrátíme mysl na subjekt, no, tak poznáme neomezené vědomí. Tak se dostáváme do druhé neforemného, druhého neforemného prohloubení. No a pro dnešek asi takhle. A necháme prostor pro otázky, jestli nějaké jsou. Hm? Nikdo si tam nechce, ale já bych měl jednu otázku. Když jste, no. jste říkal o tom, že neforebné žány, že to musí přecházet praxe čtvrté žány, anebo že meditující nemůže nejdřív praktikovat na neforebnosti, tak mě zajímalo, že z příběhu Budhy, že on nejdřív praktikoval arupa džány a pak si vzpomněl na praxi džán, který zažil v dětství, pokud si paní vzprávně pamatuju, uh -huh. a začal praktikovat uh, rupa džány. Uh -huh. praktikovat no tak z oraci... rupa džány a pak určitě praktikoval kasíny, hm? protože kasíny je, normálně se používá jako základ, to přičtí si vysudy magu, jako základ pro abiná, hm? uh -huh. pro nadpřirozené schopnosti. Ty se praktikují tím, že skáčeš z přeskakuješ džány a přeskakuješ ty kasíny. No a takže mysl se stává čím dál tím pružnější, no a pak může vyskočit. Jaký je rozdíl mezi džánou a nadpřirozenou schopností? Nadpřirozené schopnosti můžeš myslí pohybovat, přestože má sílu džány. V je mysl vlastně... Spojená s tím objektem a nemůže ho opustit. Hm? Mm -hmm. Aspoň to je teorie té hm? Takže Jo, myslíte, že Buddha, když praktikoval předtím u jeho učitelů, takže i praktikoval jako kasina? Tak si přeští upaklé Sasuta, Madjimanikája. Mm -hmm. hm? mm -hmm. Buddha první vyčistil džány hm? pod no. stromem probuzení, no a pak praktikoval nadpřirozené schopnosti. No, myslím, jako, že ono asi předtím praktikoval u toho udaka Ramaputy. Tak to ale... byli, se neví, nikdo neví přesně, co praktikoval, ale předpokládá se, že praktikoval ty Arupadžány. No a právě, ne? že jako praktikoval dřív, než až praktikovat ne? Podle, podle toho příběhu. Ne, to ne. není možné. To Nyní není to možné. Ne. Tak kdo se dostane do Arupadžánu, musel se první dostat do Rúpadžánu. To nic jiného ne, neexistuje. Hmm. Tak, a, je to, že teda, že a ty se... Rúpadžány byly hmm. v Indii, vlastně to není nic buddhistického, to, to bylo běžné v, pro všechny askety. To museli praktikovat Rúpadžány. A že v tom příběhu, teda, co já znám, tak. On si jako vlastně vzpomněl, že praktikoval tu askezi, tak si vzpomněl na praxi rupa džán jako v dětství. No to jo, Jo. no, no tak, vlastně tak... No. proč ne? Jo, takže to vlastně v dětství, jo. Já jsem si vždycky myslel, že jako... No, pod jambu to... eh, stromem praktikoval první džánu, spontánně se do ní hmm. dostal, když čekal na otce. Hmm. No a pak to praktikoval druhou, třetí, čtvrtou s těma učitelama. No a pak Arupijány, no proč ne? To byla běžná disciplína v Indii. A zůstala vlastně dodnes. Jo? To není nic buddhistického ty žány. Ale dají se použít pro vypasanou v buddhistickém smyslu. No a to je právě jedinečný v tomto spisu. Jo, tak já jsem to chápal špatně, já si celé tam myslel, že je možné jako vstoupit do Arupadžán bez no to jsou ty, No to... to jsou ty vykalpy, Aha. my myslíme <laughs> různé věci, no ale co je pravda, co není, no tak to musíme se sami ověřit a ta tradice dává smysl, že? No to je taky tradice, vysudy magii. To neznamená, že potřebuješ nutně a úplně žádný. no ale jsou výhodné. Ale jak jsou výhodné, to není přesně vysvětlené ve vysudimaga, ale tady Kumara to vysvětlí. Tak jo? Nikdo se neptá, no tak co se dá dělat? Tak v tom, v tom něco napadá. tom něco Jo, teď je to lepší. Já to Exactně, Nechce... se Ty seš nějakej, že lítáš, to není špatný, už máš nějaký, už jsi dostal do Dobré lítáš. Tak dáme zase, fakt tě nemůžu Limita vzniká na základě práv. jsem to vysvětlil, že existenci, existenci růpy se nedá, nedá jakýmkoliv způsobem se budeš snažit, tak epistemologicky se nedá opodstatnit. Ať si představíš atom, jakoukoliv formou, jako něco složeného nebo něco jednotného, no tak ani to, ani ono nedává žádný smysl. A to, co nedává smysl, nemůže existovat. Jo, na základě epistemologie pak eh, popřením atomu, popreš formu, popřením formy, popreš eh, existenci všeho. Protože rozlišování, rozlišování je na základě. No a seš rovnou, v prostoru, který je nevysvětlitelný, neuchopitelný. No to je ta transcendentální moudrost. No a můžeš začít, rozdíl mezi terovádou a Mahajánou je, že můžeš v terovádě musíš začít od začátku a jít do konce, než to můžeš začít od konce a pochopit začátek. To je tež možné, proč ne? Protože vše, co poznáme, je proces a ten proces nemá ani skutečný začátek, ani skutečný konec. Je to tak? Vidíme to stejně? Hm? To, že hledáme skutečný začátek a skutečný konec, to je vlastně naše nepoznání. Právě proto. Pragya Paramita praví, že kdyby transcendentální moudrost měla objekt, byl by to objekt nepoznání. Hm? To je důležité pochopit. Tak jako prostor. Prostor je tež Objekt nepoznání, protože ho nemůžeš uchopit. Prostor omezený a prostor nekonečný, co se týče jejich kvality, jsou nerozlišitelné. Stejně tak forma, jak jsem se zmínil, co se týče kvality, je nerozlišitelná, protože čtyři elementy můžou jedině se objevit dohromady. Ale z hlediska intenzity a z hlediska toho, jak se k objektu stavíme, jsou rozlišitelné. Ale ne z hlediska kvality. Kvalita je stejná. No a teďko dáme predání zásluh a těšíme se na příští týden co to zase dama Dípa napovídá <laughs> <laughs> jo <tějí> vata, vatá ča améhy sambatám puňa sampadám sabbe dévá anumodantu sabba sampadisidhá Eta vata chamehi mehi sambhatam punya sampadam, sabbe bhuta anumodantu sabasampatisidya. Eta vata chamehi mehi sambhatam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabasampatisidya. Aka satta chabumattha deva naga mahidika punyanga anumoditva chiramrakanturokasasa. Aka satta chabumattha deva naga mahidika puñantan anumoditva ciramrakantu desana. Aka satta chabumattha deva naga mahidika puñantan anumoditva ciramrakantu tumampana. Devo vasatukalene sasasampati hotu cha pito bhavatuloko cha raja aap. Bhavatu tu dám miko, sádu, sádu, sádu.